Він зрозумів, що гідролог не був на березі, весь час проспав і уявлення немає про ту трагедію, яка сталася кілька годин тому під Вестовим берегом острова Уєдиніння. Кар глянув на море, а потім запросив гідролога до штурманської рубки. У маленькому приміщенні рубки він розповів за парі про всі ті події, які видались гідрологові важким кошмарним сном. Охоплений жахом сидів за пара перед штурманом, слухаючи оповідання. Отже, він ніколи не побачить тих прекрасних людей. Капітана Гагіна, радиста Гордія Івановича, другого штурмана Михайлова, кочегарів, матросів, мисливця-вершомета. Невже всі загинули? Ні, не всі. В шлюбці? «Було дев'ятеро. Решта залишилась на острові. Хто саме про це нам, мабуть, скаже вершомет? Він? Не розумію. Як?» Штурман розповів про чудесне врятування мисливця. Коли він скінчив, гідролог схопився руками за голову і завмер у мовчанці. Кар вийшов з рубки на місток. Надходила ніч. Туман, перемішаний з темрявою, стінами оточив пароплав. За бортом ревіло море, і пароплав здригався від ударів хвиль, а коли вони заливали його палуби, то, здавалося, він задихався, наче жива істота. В просторі малознаного моря, у невимовній темряві, ледве помітно, то підносились угору, то падали вниз, то хилилися з боку на бік, то повів огні на щоглах. Де був пароплав? Визначити не було змоги. Якби на небі була хоч одна зірка, Кар зумів би це зробити, адже астрономію він знав чудово. Якби був радист, вони вдвох зробили б це з допомогою радіопеленгування, але сам він на радіо не знався. Примітка. Радіопеленгування – спосіб виявляти з допомогою радіо місце перебування пароплава в морі. Раптом у нього промайнула в думці назва для лахтака – Німий Корабель. Облишивши всі надії на визначення перебування, Кар покликав боцмана і, наказавшись змінити стернового, залишив його на вахті замість себе, а сам, загорнувшись у плащ, кинувся на софу в капітанській каюті. Він заснув одразу, як убитий. Штурман Кар мав залізні нерви, але та не щаслива доба ще не закінчилась. За півтори години його збудив Лейте. Попсувалась штурвальна машина. Стерно не працює. Розділ сьомий. Кар умочив перо у синє чорнило і почав записувати в судновий журнал 12 вересня північно-східна частина Карського моря. Точно координати місця перебування пароплава встановити неможливо. Третій день в густому тумані. Сьогодні шторм стих. Потрапили в дев'ятибальну кригу. Після того, як попсувалося стерно, керувати пароплавом під час шторму було майже неможливо. Поставили тимчасове дерев'яне стерно. Керувати цим стерном дуже важко. Дано розпорядження механікові докладно з'ясувати пошкодження стерна з тим, щоб, користуючись тихою погодою, зробити потрібний ремонт. Сьогодні мисливець-вершомет пригадав прізвища тих, хто був у шлюбці під час загибелі. За його словами, це перший капітан Гагін, другий штурман Михайлов, третій радист Соловей, четвертий машиніст Содін, п'ятий матрос Дерев'янко, шостий матрос Панін, сьомий Кочегар Зубко, і восьмий кочегар Ботман. Отже, на острові уєдінення лишилося п'ятеро людей, а саме: перший механік Стеляренко, другий машиніст Гей, третій матрос Орлов, четвертий кочегар Ліп і п'ятий кочегар Фурман. У них є рушниці, невеликий запас патронів, та запас хліба, консервів і шоколаду на 2-3 дні. Турман поклав ручку і задумався. Трохи подумавши, знову взявся писати. Писав твердо, як завжди, наче щось давно обдумане.